Але тут чорний вепер став перед гунном. «Не руш, волхве! Полонений належить не вашому родові, а князеві Божедару!» Його подарував йому старіша натур. І витягнув меча. Щенився шум. Задні хотіли почути і побачити, що діється біля требища. Напирали на передніх. Передні потисли і волхвали і тура, і крекових охоронців, і жертовного коня – когось придушили, почувся болісний скрик. Скориставшись замішанням, чорний вепр рубонув мечем по вірьовках, якими було стягнуто руки Крекові. «Тікай!» – крикнув Погунським. «Чи, дородня, я нас дожину тебе!» Крек, мов дика кішка, спритно плигнув на спину коневі, вихопив у старопілого воя по води, крикнув щосили «Вйо!» Кінь піднявся дибки – і люди кинулися перед ним у розтіч, давлячи копитами тих, хто не встиг ухилитися. Крек вирвався з тісного кола нажаханих русів і помчав по схиловій доросі. Ніхто не пустився в погоню, не було коней, а без коней хіба доженеш? На якийсь час усі завмерли і довго не могли вийти з заціпаніння. Приголомшений вовк хотів щось сказати, але тільки зіпав волохатим ротом. Нарешті оговтався і у страшному збудженні, потрясаючи корчуватими руками, накинувся на чорного вепра. О, боги! Яке блюзнірство! Княжичу ти зневажив світовида, ти образив перуна, ти відібрав у них требу. Цим накликав гнів богів на себе і на все наше плем'я. Небесні кари впадуть на наші голови, і не буде нам пощади. Коли б ти не був сином князя, ми замість гунна, якому ти допоміг утекти, принесли б тебе у жертву богам. А так іди, іди від нас, і хай боги осудять тебе, яко святотатця завчинений злочин. Усі мовчали вражені і тим, що сталося, і тим, що сказав щойно Волх. Чорний вепер зблід, блід, до крові закусивши губу, проклятий дідуган. Його варто було провчити за такі слова. Але не зараз не час. Варто почекати. А вже потім, коли матиме владу над плем'ям, розправиться і з чеклуном, і з києм, і з усім родом русів. Він утягнув голову у плечі і, махнувши своїм воям рукою, швидко пішов вниз до лугу, де один з воїв стеріг коней, а всі розступились перед ним, проводжаючи важкими лиховісними поглядами. Похорон затягнувся до самого вечора. У жертву богам зарізали дві ягниці з отари старішини і їхньою кров'ю оросили сухе каміння требища. Потім жінки принесли брашно, хліб, смажене м'ясо, кисілі, ситу, і дорослі, відіславши зі старими жінками дітей додому, сіли до поминальної учти. Коли стемніло запалили вогонь, полум'я осявало бородаті обличчя старих, веселі захмеліли відситі очі отроків і жінок. Хоча Добромир і був князем, але князем чужим, і ніхто за ним особливо не тужив. Тому велися жваві розмови про Купальську ніч, про княжича Чорного Вепра, про гунню, а молодь жартувала і навіть потихеньку затягувала далеко не сумних пісень. Тільки Києві та Боревоєві було не до веселищів. Княжич. Почервонілими від сліз очима дивився на пригасле вогнище, де лежали перепалені кістки його батьків. І кусок не ліз йому до горла. А кий думав про цвітанку. Де вона? Куди запроторив її чорний вепр? Як визволити дівчину? Побачивши на очах у хлопці сльози, який обняв його за плечі, пригорнув до себе і прошепотів.